La Llotja de la Unitat Veïnal Uranta Des del districte de Sant Andreu de Palomat Radio Trinitat de Penya. Uranta i Frances La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Llotja de la Unitat Senyora i senyors, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest programa a tot un poble a l'estiu. Un programa que intentem fer des d'aquí, eh, amb la vostra companyia, si ens ho permeteu, a través de les ones d'aquesta emisora. Ràdio Trinitat Vella, la ràdio Sant Andreu, al 91.6 de la FM i a través de la nostra web, que és www.rtb-fm.com Doncs, si voleu, ens acompanyeu durant aquesta hora, el que us oferirem des d'aquí és informació del temps, que és el que ens depara per les properes hores avui sí que sembla que el dia s'ha doncs, aixecat amb el Sol amb, amb, una, amb un sol d'aquests eh, imponents. També el que farem des d'aquí serà conèixer, què és el que ens diuen els horòscops del dia. Eh, si tenim un moment, doncs, també us parlarem de les portades dels diaris corresponents al dia d'avui. Amb, avui precisament doncs, amb aquesta reunió de Rajoy i de Mas eh, com, a, com a notícia important hi ha destacar i també doncs, el que us oferirem és una mica que és el que va passar el dia com avui eh, doncs un, un dia 30 de juliol eh, en anys anteriors. Doncs, tot això us oferirem a partir d'ara i tot això ben barrejat amb la música de l'estiu de l'any passat, del 2013. Te he llamado en ocasiones y tu nunca has respondido Deja a un lado de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo haz que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón ah, Pero pienso que yo... Esa letra de amor, amor te ruego te pido perdón Doncs el que escolten ara mateix es diu de Amores i ens ho portaven des de l'estiu de l'any passat, de l'estiu del 2013, doncs aquest, no, aquest home es diu Juan Magan. Així es deia aquest home i així es deia aquest tema, "mal Malde Amores. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. No me preguntes cómo fue que me pasó, però de ti me fui enamorando. No me preguntes esto, no sé Pero un día el destino Te puso en mi camino Y el cupido golpeó mi corazón fuerte Que se mueren de celos, Romeo y Julieta Porque nuestra historia es heretera Princesa Princesa El que escoltes es diu Princesa i d'aquesta manera doncs, nosaltres donem la benvinguda a la nostra princesa d'aquí de Ràdio Trinitat Vella. Molt bon dia Cristina. Hola, molt bon dia. I tenim, també tenim aquí al meu costat el Francisco Miguel sense el qual doncs, aquest programa evidentment no es podria fer. Princesa es diu el tema i ells ens feien sonar aquest tema, ells són Ken Ai. no te vi en mis sueños como hiciste lo que no había sentido yo el que estás aquí yo no voy a recordarte no, no prometo que si lloras no eres... Doncs ara mateix manquen dos minuts i arribem a l'hora a tardar. Doncs eh, què fem ara mateix era escoltar què és el que ens depara el temps per les properes hores. Canviem d'escenari, si més no, durant tres dies. Tornen el sol, torna la calor. Tornarà també a la xafogó, però sobretot la calor, en peça pel vent de Garbí, que ho farà amb rescalfat i farà que la temperatura s'enfili fins als 27, 28 o 29 graus aquí a Barcelona, més altes encara les temperatures cap al prelitoral, on es podran superar amb facilitat fins i tot els 30 graus. I tot plegat amb un bon so, que ens ha d'acompanyar tot dimecres, tot dijous i bona part de divendres. Potser a partir de les hores arribi un canvi de temps, novament amb més núvols, amb el risc d'algun ruixat, però sembla que sobretot el ruixats d'aquest proper cap de setmana afectarien la serrada prelitoral. Doncs us en recordeu d'aquella gent que l'any 2004 ens van oferir aquell tema que es deia Aventura. Doncs aquesta gent va tornar l'any passat i es van fer amb el públic amb aquest tema que està sonant ara mateix. Es diu Asta, que salga el sol. Evidentment aquesta gent són Don Omar. Doncs sí, sube i sube i el que la temperatura també puja i el que passa és que també els astres agafen la seva passió i el que fem ara mateix és anar-nos directament a conèixer que és el que ens diu l'horòscop per al dia d'avui. Si us sembla, comencem per àrees i el que podem dir-vos és que feu la vostra. Concreteu canvis necessaris per ser feliços o assolir les metes. Estableu normes elevades i lluiteu per mantenir l'estil de vida desitjat. Càncer, sou vosaltres qui us sosteniu tot, la llar, la família i trobar solucions creatives per als vostres éssers estimats, us ajudarà a guanyar respecte, a millorar us comporta elogis. Exacte, i pel que fa balança el que ens diuen és que teniu a l'abast un abans en la vostra carrera, però aneu amb compte que l'oferta estigui per escrit, algú vol adornar una posició a fi de traure el vostre interès. Capricorn, compartiu pensaments però no us precipiteu cap a res sense investigar. Podeu guanyar diners només si no correu riscos i necessaris. Concentreu-vos en les relacions. Pel que fa als taura, doncs el que us podem dir és que podeu estar ansiosos per seguir els interessos creatius però abraçar massa o fer una promesa que no pugueu complir, doncs interromperà les vostres habilitats. Lleó, és millor tractar creativament els assumptes financers, invertiu en el que us interessi però tingueu un senyal d'aprovació dels que us estimen. Els escorpí el que ens diuen és que no et compliquis el dia si no ho vols fer. Tot és més fàcil del que et sembla. Si intentes aparcar molt, doncs potser acabis aparcant poc. El que convindria és que fesis només el que puguis fer. Però això sí, esforçant-te al màxim. Aquari, us donaran una gran quantitat d'opcions i oportunitats relacionades amb assumptes laborals. Penseu a establir una relació amb qui pugueu complementar els talents. Què ens diuen els bessons? Doncs que aquest estiu t'arribaran un gran nombre d'oportunitats i dins el terreny exclusivament amorós. Hi ha probabilitats que t'enamoris d'altra vegada. Si això passa, doncs entrega't sense reserves i no ho analitzis des del punt de vista de la raó. Només pots confiar en en el teu cor. Verge, feu el que pugueu pels altres, però no a compte de perdre el que tant significa per a vosaltres. El maneig del temps fa la diferència entre l'èxit i el fracàs. El que fa sagitari, escolteu amb atenció, hi ha, una, hi ha un tema emocional implícit en el que es digui. Fer coses a gran escala atraurà l'atenció, però també us estressarà. Peixos, jugant o practicant determinat esport podries patir una lesió que no serà greu, però que si et resultaria força molesta en aquest període de l'any. a Extremar al màxim les teves precaucions i evita distraccions, no et forces més del que cal. Exacte, doncs això és el que ens diuen els, ara els horòscops i els astres per al dia d'avui. Més música. Més <sum> música. Siento perder la noción del tiempo Me como caminas, la forma en que me mira Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola Bailando mil canciones, son de las olas Concédame esta pieza a mis algo de calol. Xininquena delantamo el prosens de pot enmor de puet d’un bes ou si le caigo, a avis que llovo gorim si no al cara oi. Me llamat cuando quedas al de calol. Xininquena delantamo el prosens, nu de pode enmor de puet d’un bes o si ne caigo, a avis que llo vo La porra. Tengo sí, pa' que te enamore Moré, moré I el que fem ara mateix és anar ja a conèixer que és el que ens diuen les portades dels diaris del dia d'avui. avui canviem una mica va. Uh, femm-ho en, en castellano que ens entendrà tothom. Donc això uh, el peso de la corrupció i sua importància dentro del tinglado que han organitzat el partidos per a repartir-se el poder se hace cada dia més evidente con la contínua e imparable aparició de casos. Luego se oyen chirriar los dientes de ese colectivo que ha profesionalizado la política hasta extremos de convertirlo todo en un solo fortín en el que van pasando unos y otros por las instituciones y chupando del bote sin tener en cuenta ideologías y mucho menos programas, mientras ellos se quejan de que la ciudadanía les ha perdido el respeto. Hablan de desafección, cuando deberían puntualizar que es rabia, rabia e impotencia. Y así están las portadas de la prensa de hoy, llenas de basura y chorizos. Pujol, sus hijos, los gestores de Gürtel, los consejeros y asesores de Madrid, los alcaldes de varios pueblos mesetarios, los extesoreros ex del PP y, Desafección, no, no. explica el kiosco, además de la renuncia del expresidente de la Generalitat a todos sus títulos y prebendas que el pastel que esconde el clan Pujol Ferrusola es una enormidad. Salen los créditos para inversiones de 3.000 millones para blanquear dinero de paraísos fiscales. Salen decenas de millones que se mueven en Andorra. ABC explica que el juez investiga el cobro de 12 millones procedentes de comisiones de empresas contratadas por la Generalitat y pagados a través de facturas faltas. El mundo aporta otra comisión de 9,7 millones en México y así hasta construir un castillo cuyo montante permitiría tirar atrás. ...los recortes en educación y sanidad... ...y todo en manos de un clan... ...cuyo mérito ha sido estar al lado del Papa... ...establecido en el poder... ...y claro... ...del hilo de la confesión... ...se puede seguir tirando del ovillo... ...para que aparezcan familiares... ...los amigos, los millés de turno... ...y otros políticos de la cuerda... ...además de los partidos... ...el poder de la corrupción es tan fuerte... Que tiene dinero para todo. Bueno, menos para aquello que Pujol repetía tanto, para hacer país. El otro frente, que viene de lejos, es tan fuerte y huele tan mal como el del eh, ex, eh, ex honorable Y es tan amplio que el juez Ruth, como recogen todos los diarios, ha tenido que dividirlo en partes. Hoy ha anunciado que se juzgará la primera parte, los primeros seis años de esa maquinaria de robar que se llama gurtel y que afecta nada menos que a 45 personas, la mayoría exalcaldes, exconsejeros y funcionarios del PP. Otra historia de la dumbre de la política en la que se han movido muchos millones de euros... ...entre chorizos y el propio partido que podrían haber paliado los esfuerzos... ...y la miseria de miles de españoles si en lugar de repartirse en cajas de puros... ...con facturas falsas y con engaños se hubiesen ingresado en la hacienda pública... Qué fácil, qué fácil decirlo y qué difícil hacerlo en un país cuyos políticos se mueven en un fortín tan estrecho que a pesar de conocer las debilidades y las trampas de los otros, nadie se mueve para que la denuncia no salpique a algún amigo. ¿Molesta estos días oír decir a los políticos aquello de, ah, eso ya es viejo, o no se sabía ya eso? La tercera cuestión que destaca hoy en las primeras páginas en es la reunión que celebran hoy Rajoy y más en la Moncloa. Las editoriales y artículos de opinión de Madrid aventuran que, después de lo de Pujol, Mas irá más modosito al encuentro, a pesar de que se trata de una ciudad de la que no se esperaba nada. Mañana será noticia. y también es noticia, ahora mismo, las portadas dels diaris Anem a conocer qué és el que diu el país, al país al que explica es que más suaviza su postura Ante una reunión marcada por el caso Pujol, Florenzi, el pujolet de la borsa, el juez lleva al banquillo a los primeros 45 acusados de la trama Gürtel, Estados Unidos y la Unión Europea aprueban las sanciones más duras contra Rusia y, por otro lado, China investiga por corrupción a un miembro de su cúpula política. El Mundo, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE debemos anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos 45 imputados en Gürtel la red de enriquecimiento de cargos del PP Ruz investiga a Jordi Pujol Ferrusola por una comisión de 9,7 millones en México Rajoy pacta con los sindicatos dar ayudas a los parados en ingresos Anemar a la vez el clan Pujol cobró 12 millones en comisiones con facturas falsas el expresidente catalán Deja los cargos en convergencia y pierde sus privilegios institucionales, más insistirá hoy en la consulta ante Rajoy pese al escándalo. El gobierno eleva las previsiones de crecimiento para este año y el que viene. Empleo activará un plan para parados de larga duración. Y da la ABC entra en gran mala razón. La razón al que digo es que Pujol alegará motivos de salud para no comparecer en el Parlamento. Jordi Pujol Jr. y su esposa declararán el 15 de septiembre por blanqueo y delitos fiscales. La consulta no está debilitada. El gobierno catalán asegura que el escándalo no afecta a su proyecto soberanista de cara a la reunión de hoy con Rajoy. El Papa acepta la renuncia de Rocco Varela. I ara anem a l'avantguarda, que el que ens diu és que Pujol deixa de ser honorable. El caso planea sobre la cita de la Moncloa. El juez rus imputa a Jordi Pujol Ferrusola i el refugio en la Cerdanya Francesa. I ara anem al periòdico. Destronado, Mas pacta con Pujol que el expresident pierda la pensió el despatxo, el xófer i el molt honorable. Rajoy i Mas intentant salvar el diàlogo, el juez Ruth sentarà en el banquillo 45 imputados por la Gürtel i el Barça consolida 41 milions de beneficios. Doncs ara sí, ara anem a conèixer què és el que ens diuen els diaris d'aquí de casa nostra. Parlem en primer lloc de el diari Ara, que el que diu és que Artur Mas, el país passa per davant de qualsevol persona. Mas comunicarà avui a Rajoy que el full de ruta cap al 9N es manté intacte. Pujol, per l'oficina, el sou i el tractament de molt honorable, l'expresident haurà de compareixer al Parlament. Al punt, l'avui renúncia total. Jordi Pujol abandona tots els càrrecs de ACDC i CIU i perd les prerrogatives. Cobertura de de telefonia mòbil a la meitat del país. I per últim, Mas i Rajoy mesuren les seves forces sota l'ombra del 9 de novembre. Molt bé, doncs aquestes han estat les portades dels diaris d'avui. sit' doncs sí, agarro, aquest era el tema que ha sonat fins ara a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Bella i ara el que fem és d'escoltar un tema que el que vol és anar cap a l'amor. Es diu My Love i el el porten una gent que es fan dirBxi. he confessar-te que, que la Quan miro a tu so sio que dio té sopa. I el que us oferim com cada dia a aquesta hora, doncs saber què és el que va passar tal dia com avui. Ens n'anem en al nostre espai, quin dia som? Quin dia som? Avui, 30 de juliol, és el Dia Internacional de l'amistat. Se celebra entre altres Sant Nin i Sant Non, apel·latius que reben els països catalans Sant Eddó i Sant Sanén, que són venerats com a protectors de la pagesia i dels hortolans. El 30 de juliol del 1976, el rei Joan Carles I va decretar l'amnistia política a Espanya, fet que va afectar les persones que eren a la presó per la seva ideologia. Aquesta amnistia, però, excloïa tots els delictes d'intencionalitat política que haguessin posat en perill o haguessin lesionat la vida o la integritat de les persones. El 30 de juliol del 1921 va néixer a Ribes de Freser l'escriptor i pedagog català Joan Triadú i Font. Llicenciat en llengües clàssiques, va exercir com a crític literari, pedagog i escriptor. Va ser un gran activista cultural i de la resistència antifranquista. Va participar en molts projectes culturals catalans significatius del segle XX, com la revista Serra d'Or, la revista Ariel, el diari Avui o Omnium Cultural. Va ser un dels primers en fer cursos de català a la postguerra. El 30 de juliol del 1930 va morir a Barcelona Joan Gamper. Aquest esportista va ser el fundador del Futbol Club Barcelona. Gamper va ser jugador del Barça i a més va presidir el club cinc vegades. També va practicar altres disciplines esportives com la natació, el rugbi, el ciclisme i l'atletisme. Gamper d'origen suïs va ser considerat un atleta excepcional. Quin dia som? Gemma Solves, La Xarxa. Pensando en que llegue el fin de semana Para ver esta chiquilla en la que cautivo mi alma Boquita dulce, mi niña loca Besar tu boca es todo lo que me provoca Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón Y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento Simplemente necesito que me escuches Porque todas mis palabras van dedicadas para ti Yo mi reina sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir te lo juro, yo mi reina sin ti no puedo vivir sabes que me vuelves loco sin ti no puedo vivir te lo juro, yo mi reina sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir Es todo lo que me provocas, boquita dulce, sin ti no puedo vivir, mi niña loca, sin ti no puedo vivir, boquita dulce, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, bueno ya tú sabes que la música no conoce fronteras, Henry Méndez, la voz del flow. Doncs nois, noies, no us atureu. Deixeu que aquest estiu es filtri per, per les vostres venes i el que he fer doncs, és escoltar un tema com aquest es deia Mi Reina i ens el portava el Henry Mendez. Doncs ara mateix el que fem és continuar escolten música. Música com la que ara mateix sona a través del 91.6 de la FM. I si us preocupa la salut, que és el que aquests dies doncs, amb tant de sol us pot afectar, doncs aquí una estona el que us oferirem és una entrevista amb la, amb la responsable d'infermeria d'aquí, de, del cap de la Trinitat Vella. Això serà d'aquí uns segons. Fins Fins ara. sale tan solita ja ve por tan sola y tan bonita Tengo la medicina que su hermana necesita yeah. con esa cara de muñeca de película ese perfume que hasta el aire ilumina esa manera loca que me es imaginar y he venido a confesar Molve dónde doncs ja aquí després de que petita pausa ja tenim amb nosaltres a l'Ana Clara que és infermera del Cap de la Trinitat Vella. Molt bon dia com estàs Hola bon dia molt bé Doncs Don't què és el que ens tens a explicar avui Mira, avui volia parlar del tema de la onada de calor a pediatria. També, vull dir, se pot adaptar a la gent gran i en l'hàbil amb problemes de patologia, ¿vale? Uh -huh. Vinga. Doncs, què és la onada de calor? És un període prolongado de calor i la humedat excessiva. Uh -huh. Aumento també exagerado de les temperatures ambientales en el verano. Què sucede con els niños?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 Camina persones d'ombra, vigitar l'alimentació, alimentació, els llacteos, els productes que necessiten refrigeració, eh? Sobretot, uh -huh. els neixes una mica ja més grandets, les a les mayoneses, les tot els yogurts, tot aquest tot això d'estar molt a la nevera, les i els derivats dels i tot això. Donar als sobretot aigua, gelatina, sucs, fruita, tot el que tingui, porti aigua, eh? Mm -hmm. És una forma de rehidratar el nen. Oferir al nen freqüentment molta aigua. Evitar menjars molt calent. calents. Eh, evitar també begudes molt calents o molt fredes. Eh, tenir els medicaments amb un lloc fresc, eh, sec i en zona alta. Vull dir que el nen no puguin agafar-lo, eh, Sobretot. Mm -hmm.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 Controlar les pèrdues si hi ha fet de deposicions líquides o diarrèiques. Donar una dieta estrigent, després parlarem més eh, profundament d'aquest tema. Eh, sobretot si és lactant o és, eh, o és un recent nascut i fa biberó, eh, si fa biberó, pues, fes-lo amb aigua d'arròs o aigua de pastanaga, també li ajudarà a controlar aquestes diarrèies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 A veure si és un, només un mòmit i només una diarrea, i no hi ha cap perill, el nen no menja bé, està tranquil, bé. Però si comença, vull dir, sobretot no deixeu, eh? Refrescar el nen amb aigua, sin, sin duda, a, vull dir, canviar-lo eh, per evitar sí. la humedat molt peligrosa, sobretot a la pell. Eh, no és recomanable ir a la platja amb bebés, nosaltres no ho recomanem.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 Què fer davant d'una ola de calor? Doncs pues traslladar el nen amb un, un lloc més fresc, mullar-lo, donar-li aigua, avisar els serveis sanitaris al CAP, serveis d'urgències... Vull dir, que tot això vull dir hem d'insistir, sobretot perquè el nen vull dir no ho demanarà. Sobretot els nens lactàrius que s'han nascut, i la gent gran, els veien en patologia, s'ha d'estar més pendent. Més pendent. Són, a veure, persones hàbils que, vull dir, se poden deshidratar molt fàcilment. Uh -huh. També volia comentar-los, res, dos minutets, sobre el tema del mosquito tigre, ¿vale? uh -huh. que és originari del sudd-est asiàtic, que se va detectar a Catalunya el 2004, que se reconeix per les raies blanques al cap i al cos, les rasves i els ous viuen a petites aigües estancades en l'exterior pròxim a la presència humana. Encara n'hi ha, no? que. Ancarà, sí.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 així acumulat aigua, escurat, els troncs dels arbres, mmm, emplenar-los d'arena, mm -hmm. eh, la sorra perdó. El, eh, també eliminar l'aigua dels de, de recipients on se troben les larves del mosquit. Com evitar les picades? Podem evitar eh, la entrada de mosquit en l'edifici instal·lant teles mosquiteres eh, que impiden el passo a través de les ventanes, portes i altres obertures. Oh. Ab per evitar les picades és recomanable que se porti roba de manga larga, pantalons llar, i com, així com mitjons.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 Para evitar la infección de las heridas es aconsejable aplicar sobre la piel un antiséptico, alcohol iodado, eh, tres o cuatro veces al día, durante cuarenta o 72 horas, dos o tres días. Aquestas mesuras deben de tomarse lo antes posible si las molestias continúan o generan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 Deep pop deep deep pop pop pop deep pop deep pop deep pop deep pop pop pop pop pop pop pop pop pop Doncs amb aquest tema nosaltres recontruïm el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a l'Anna Clara que avui ha vingut a oferir-nos el seu espai de salut. Ja sabeu que heu d'estar sempre en compte a veure què és el que... Que el, bé, que el sol no ens faci més mal del que ens pot arribar a fer doncs el que escoltes ara mateix es diu el Teque, -teque i ja ens ho una gent que es diu també Crazy Design i Carlitos Way doncs així que Way els escoltem Doncs segurament que aquest tema us està agradant i molt, és per això que anem ja directament a conèixer algunes de les informacions que tenim sobre la taula. Parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins avui l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. Per tant, avui és l'últim dia d'aquesta exposició, ja podeu anar corrent que al Centre Cultural Can Fabra si us l'heu perduda l'horari de 10 de matí a 9 de la nit. En commemoració del 75è aniversari de la mort de l'issoriador i escriptor d'Andreueng, mossèn Clapés, que va néixer el 1872 i va morir el 1939, és autor de les fulles històriques de Sant Andreu de Palomar. La mostra vol ser una aproximació a la figura i obra del mossèn Clapés, així com un reconeixement als homes i les dones que han estudiat el passat de Sant Andreu de Palomar. Doncs dir-vos que aquesta exposició es realitza a la sala d'exposicions organitzat per pel Centre Cultural Camp Fabre, al districte de Sant Andreu i amb la col·laboració del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. No ens movem del Centre Cultural Camp Fabra perquè també us ofereix exposició de pintura L'aigua i els seus fantasmes. El Centre Cultural Camp Fabre, al carrer del Cireno número 24, us ofereix fins avui l'exposició L'aigua i els seus fantasmes, de Maixa Davidó. Doncs l'horari de visites és precisament avui, que és el dia del tancament, de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'aigua és un element que ens fascina. Des de temps immemorials, observar-la és un delit i sentir la seva dringadisa cristal·lina transmet una pau indescriptible. Els seus moviments, ondulants juntament amb els reflexos i santa que es formen en la seva superfície, gràcies a la llum, suggereixen la gràcia d'allò misteriós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 Com hem dit abans, doncs, l'exposició es farà aquí al Centre Cultural Can Fabra, concretament al passadís de l'Auditori, i aquesta mostra, aquesta mostra està organitzada pel Centre Cultural Can Fabra, juntament doncs, amb el districte aquí de Sant Andreu. I també fins avui el Centre de Cívic del Bon Pastor us ofereix baix en línia. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça de Robert Gerard, número 3, us ofereix fins avui de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda baix en línia, sense parella, per a sèniors. L'entrada general és de 15 euros. I no ens movem del Bon Pastor i el baró de Viver perquè tenen un banc d'aliments personalitzat. S'ha obert un nou banc d'aliments a Sant Andreu. El Rebó Solidari Bon Pastor Baró de Viver es caracteritza perquè els usuaris poden triar els productes que s'estimen i perquè tenen assignades una hora i un dia per fer la recollida per ara atenen mensualment a 10 famílies. El Rebó Solidari del Bon Pastor Baró de Viver és una iniciativa de l'Associació de Veïns del Bon Pastor i es troba al carrer Tàrrega número 2.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 i, I diva.cat Més coses, si us agrada llegir, doncs atenció perquè aquest estiu us ho podeu passar d'allò més bé, perquè historiadors i arquitectes han publicat un llibre amb les cases de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar. La poca documentació i informació que hi havia sobre les cases de pagès i les masies de l'antic terme municipal de Sant Andreu de Palomar va impulsar Pau Vinyes, llicenciat en Història, a fer un inventari de les masies existents i les que han desaparegut a l'antic barri.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 Aquesta va ser una de les raons per les quals van unir el seu projecte els historiadors Alexandre Capdevila, Jordi Petit i Ricard Paradís, les, els arquitectes Alexandra Garcia i Laura Gómez i Jordi Sánchez, professor i col·laborador a l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris.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 Les fonts orals van ser entranyables. Sense els records de la gent no haurien pogut conèixer aquestes masies que no estaven documentades, recorda l'Urde Espanyol, una de les autores. A més dels testimonis dels veïns, els autors també van buscar informació a les antigues escriptures, contractes de compravenda, articles, testaments i fulls històrics de Sant Andreu de Palomar. Tot per aconseguir que el lector conegui el barri des d'una altra perspectiva. Si som el que som és perquè hi havia gent que que havia, abans vivia d'una determinada manera, segons el facet Espinyol. Per finançar el projecte van apostar pel crowdfunding, una estratègia de captació de diners a través d'internet, en què eh, és el públic el que aporta una quantitat de diners. Amb aquesta tècnica van aconseguir entre el 70 i el 80% del capital necessari. Ens vam tirar a la piscina i ho hem aconseguit, comenta Vinyes Satisfet. El llibre hem de dir doncs, que es pot aconseguir a les llibreries de Sant Andreu i Nou Barris i que costa 20 euros. Doncs més coses per comentar-vos. Eh, ens queda ja pràcticament pocs minuts. Doncs eh, dir-vos que Sant Andreu ha creat 3 itineraris temàtics per atreure el turisme al districte. El govern municipal del districte de Sant Andreu ha presentat en el Consell Plenari el Pla de Turisme del districte de Sant Andreu. Aquest document presenta una sèrie de propostes per donar difusió pública al coneixement i apreciació d'elements patrimonials al territori, ja siguin materials i materials, i presents o passats. Una de les principals propostes del pla és la creació de tres itineraris temàtics que han de servir per atreure el turisme al districte. Aquest document s'articula amb el Pla de Turisme de la ciutat de Barcelona. També podem comentar-vos que es prepara para una gran festa catalana amb els gegants del Pi, els gegants de Sant Andreu i els castellers de Súria. Aquest dissabte 2 d'agost, els gegants del Pi i els de Sant Andreu, juntament amb els castellers de Súria, participaran en la festa catalana. Com sempre, aquest petit festival de cultura popular i tradicional començarà a les 7.30 a l'Avinguda de la Catedral. Aquesta vegada, si podran veure, ballar les figures originals dels gegants petits del Pi, és una oportunitat única perquè en Josep Oriol i l'Eulàlia daten del 1858 i a causa del seu valor històric doncs es poden veure molt poc sovint en acció. A més, la molassa de Barcelona, que també és gestionada per la colla gegantera del Pi, participarà en aquest festival. A banda, hi haurà els gegants coloms de Sant Andreu, dues figures que són mig ésser humà, mig ocell, i que fan referència al nom de l'antiga vila. Les construccions humanes i seran representades amb els castellers de Súria del Baixes, aquesta agrupació coneguda popularment per als Salats, i va ser fundada al 2008. La Festa Catalana és, una petita, és un petit festival de cultura popular que es fa cada dissabte d'estiu en un punt cèntric de Barcelona. I ara parlem del Parc de la Trinitat Vella perquè torna al Parc de Jocs. El Parc de Jocs es durà a terme cada diumenge fins al 3 d'agost i tornarà a arrencar del 7 al 28 de setembre. L'horari previst d'activitats és de 11 del matí a 2 del migdia. Des de fa uns anys, el Parc de la Trinitat Vella acull el projecte Un Parc de Jocs, aprofitant el bon temps dels mesos de juliol i setembre a realitzar aquest projecte de dinamització del parc als caps de setmana. Es tracta d'una instal·lació de joïnes per totes les edats i disciplines que els usuaris poden recollir durant la zona d'activitat i retornar-la en acabar-la. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Cristina Perniello i també el Francisco Miguel. Nosaltres retornem demà a la mateixa hora que va una molt bona tarda. adéu